Baziliszkusz. Más néven a Kígyó királya. Besorolása 5x-es osztály. A források szerint az első baziliszkusz kitenyésztője Hitványherpom volt. A párszaszájú görög fekete mágus hosszas kísérletezés után jutott arra a felfedezésre, hogy a tyúktojásból, ha varanykotlik rajta,